Capitolul 112 În stilul său caracteristic, cu maniere de stăpân, Josiah Graves făcu toate aranjamentele pentru o înmormântare decentă, dar economică. Și când se termină, se întoarse cu Filip la casa parohială. Testamentul îi fusese încredințat lui și cu un simțământ corespunzător al celor cuvenite, el citi lui Filip în timp ce își beau ceaiul fusese scris pe o jumătate de coală de hârtie și transmita tot ce aparținuse domnului Carey, nepotului său. Era vorba de mobilă, o sumă de vreo 80 de lire aflate la bancă, 20 de acțiuni ale societății ABC, câteva acțiuni ale fabricii de bere Alsop, altele ale societății care construise Music Hall-ul de la Oxford și încă vreo câteva subscrise la capitalul unui restaurant londonez. Fuseseră cumpărate după sfaturile domnului Graves, care îi spuse cu satisfacție lui Filip. Vezi, dumneata, oamenii trebuie să mănânce, de băut beau și, pe urmă, mai vor să se și distreze. Întotdeauna ești în siguranță dacă îți bagi banii în ceea ce consideră publicul drept necesar. Cuvintele lui dovedeau o fină discriminare între a lumii vulgare pe care el o deplângea, dar o accepta, și gusturile mai rafinate ale celor aleși. În total, valoarea acestor acțiuni se ridica la vreo 500 de lire. La asta mai trebuia adăugat contul de la bancă și ceea ce se putea obține din vânzarea mobilei. Pentru Filip toate astea reprezentau o adevărată avere. Nu era fericit, dar simțea o nemărginită ușurare. Domnul Graves îl părăsi după ce discutarea despre licitația care trebuia ținută cât mai curând cu putință și Philip se așeză la o masă ca să cerceteze actele și hârtiile rămase de la defunct. Referendul William Carey se mândrise întotdeauna cu faptul că nu distrugea niciodată nimic, așa că erau acolo teancuri de corespondență veche de cincizeci de ani și vrafuri peste vrafuri de note de plată adunate cu grijă. Păstrase nu numai scrisorile care îi fusese adresate ci și cele scrise de el. Era un pachet de scrisori îngălbenite pe care le adresase tatălui său cam prin 1840, când, ca student la Oxford, plecase în Germania să-și petreacă vacanța de vară. Filip le parcurse fără prea mult interes. Acestui William Carey diferea de cel pe care îl cunoscuse el și, totuși, băiatul de demult purta unele semne care, pentru un observator ager, ar fi trădat pe bărbatul de mai târziu. Scrisorile erau compuse pe un ton foarte oficial și într-un stil puțin cam pretențios. Se afirma dornic de a vedea tot ce merită să fie văzut și descria cu splendid entuziasm Castelele de Perin. Cascada de la Schaffhausen îl făcea să îndrepte mulțumiri smerite creatorului atotputernic al Universului, ale cărui opere erau miraculoase și frumoase, și el nu putea să nu se gândească la cei ce trăiau în preajma acestei lucrături a binecuvântatului lor făcător și care erau fără doar și poate mișcați când contemplau minunățile acestea, primind îndemnul de a duce o viață curată și sfântă. Printre niște note de plată, Filip găsi o miniatură pictată de cineva, portretului William Carey curând după hirotonisire. Era un diacon tânăr și slab, cu plete lungi, ondulate natural, cu ochii negri, mari și visători și o față palidă și ascetică. Filip își aminti de chicotele pe care le scotea unchiului când povestea cum diferite adoratoare îi făcuseră papuci de casă. În tot restul, după amiezii și al sării, Filip se luptă cu corespondența aceea imensă, arunca o privire grăbită la adresă și la semnătură, iar apoi rupea scrisoarea și o arunca în coșul de rufe pe care îl avea alături. Deodată ajuns la o scrisoare semnată Helen. Îmi cunoștea scrisul acesta subțire, cu unghiuri ascuțite și oarecum de modă veche. Începea cu cuvintele, dragul meu William, și sfârșea cu formula, cumnata ta iubitoare. Atunci își dădu seama că fusese scrisă de mama lui. Nu mai văzuse până atunci vreo scrisoare de la ea și scrisul ei îi era necunoscut. Conținutul scrisorii se referea chiar la el. Dragul meu, William, Stephen ți-a scris ca să-ți mulțumesc pentru felicitările trimise cu ocazia nașterii fiului nostru și pentru frumoasele urări pe care mi le-ai adresat. Mulțumesc lui Dumnezeu, suntem amândoi sănătoși și profund recunoscători pentru mare anturare pe care mi-a arătat-o. Acum că pot să țin pana în mână, vreau să-ți spun eu personal cât de recunoscătoare vă sunt ție și dragei noastre, Luiza, pentru toată bunătatea pe care mi-ați arătat-o și de data asta și în toate împrejurările de la căsătoria mea încoace. Am să vă rog să-mi faceți o mare favoare. Și Stefan și eu dorim ca tu să fii nașul băiatului și ne nădăjduim că vei accepta. Știu că rugămintea mea nu e chiar un fleac, întrucât sunt sigură că amândoi veți lua foarte în serios răspunderea acestei relații, dar țin în mod special ca tu să preiei această sarcină, întrucât nu ești numai unchiul băiatului, ci și preot. E dorința mea fierbinte ca băiatul să aibă o viață bună și mă rog zi și noapte la Dumnezeu să facă din el un om de treabă, cinstit și bun creștin. Dacă tu îl vei călăuzi, nădăjduiesc că va deveni un ostaș în armata lui Hristos și că în toate zilele vieții lui se va arăta smerit, sfios și cu frica lui Dumnezeu cumnata ta iubitoare Helen. Filip dădu scrisoarea la o parte și, aplecându-se înainte, își lăsă fața în mâini. Scrisoarea avusese darul să-l afecteze profund și în același timp să-l surprindă. Era mirată de tonul ei atât de religios, care nu i se fărea nici siropos, nici sentimental. Nu știa mai nimic despre mama lui moartă de aproape 20 de ani, afară doar de faptul că fusese frumoasă, și îi se păru ciudat să afle că avusese concepții atât de simple și pioase. Nu se gândise niciodată la această latură a personalității ei. Citie încă odată ce spunea ea despre el, ce aștepta de la el și ce gândea în privința lui. El ieșise cu totul altfel. Se analiză o clipă. Poate era mai bine că maică să nu mai trăia. Apoi un impuls brusc îl făcu să rupă scrisoarea. Delicatețea și simplitatea ei îi confereau un caracter cu totul intim. Avea sentimentul ciudat că e cam indecent să citească un lucru care dezvăluia sufletul delicat al mamei lui. Continuă cu corespondența înfiorător de rece a preotului. Peste câteva zile se duse la Londra și, pentru prima dată în ultimii doi ani, intră ziua în holul clinicii Sfântul Luca. Se duse să vorbească cu secretarul Academiei de Medicină. Acesta a fost surprins când îl văzu și îl întrebăm mirat pe Filip ce a mai făcut. Experiența de viață pe care o câștigase Filip datorită evenimentelor prin care trecuse, îi dăduse oarecare încredere în sine și o altă concepție de ansamblu despre o serie întreagă de lucruri. O asemenea întrebare pusă cu câtva timp înainte l-ar fi stânjenit, dar acum el răspunse calm într-un mod intenționat vag, care punea capăt altor eventuale întrebări, că niște chestiuni personale îl obligaseră să întrerupă ciclul de studii, dar acum era nerăbdător să-și ia diploma cât mai curând cu putință. Primul examen la care se putea prezenta era cel de obstetrică și ginecologie și se înscrise pentru un stagiu de extern la un salon rezervat bolilor de femei. Întrucât era perioada vacanței, întâmplător nu întâmpina nicio dificultate în obținerea postului. Aranja așa lucrurile ca să facă stagiul în ultima săptămână din august și primele două săptămâni din septembrie. După aceste întrevedere, Filip cu trei râsălile școlii aproape goale, întrucât se terminaseră toate examenele din sesiunea de vară, apoi se plimbă pe terasa dinspre Tamisa. Inima lui era plină de emoții. Se gândea că acum poate începe o viață nouă și avea să lase la o parte sau în urma lui toate greșelile, nebuniile și mizeriile trecutului. Curgerea lina a fluviului sugera că totul a trecut, că trece întotdeauna și că nimic n-are importanță. Înaintea lui stătea viitorul bogat în perspective. Se întoarse la Blake Stable și se ocupă de lichidarea moștenirii unchiului său. Licitația a fost fixată pentru mijlocul lunii august, când prezența a turiștilor oferea posibilitatea obținerii unor prețuri mai bune. Se alcătuiră cataloage care fură trimise la diversi anticar din Tercambarii, Mayston și Ashford Într-o dupăamiază, Filip își puse în gând să se ducă până la Tercămbarii să vadă școala la care învățase. mai dăduse pe acolo din ziua în care cu o infinită ușurare o părăsise, simțind că de aici înainte e propriul său stăpân. Plimbarea pe străduțele înguste din Tercămbarii pe care le cunoscuse în amănunt timp de atâția ani îi trezi un sentiment ciudat. Se uită la magazinele vechi care rămăseseră în aceleași locuri și vindeau și acum aceleași lucruri. librariile cu manuale școlare, cărți religioase și ultimele romane, etalate toate într-o vitrină și cu ilustrate reprezentând catedrala și cu vederea ale orașului în cealaltă vitrină. Magazinul sportiv cu bețele de cricket, uneltele de pescuit, rachetele de tenis și mingile de fotbal. Croitorul la care își făcuse haine în tot cursul adolescenței și pescaria de unde cumpăra pește unchiul său ori de câte ori venea la tercă în Bari. Umblă pe strada sordidă unde, în dărătul unui zid înalt, se afla clădirea de cărămidă roșie a școlii pregătitoare. Ceva mai departe era poarta pe care se intra la școala regală și el se opri în careul curții, înconjurate de diferite clădiri. Era tocmai ora patru și elevii se grăbeau să plece de la școală. Văzu profesorii cu togile lor și cu pălăriile ca o mala de zidar și îi se păru că alcătuiau o priveliște ciudată. Plecase de mai bine de zece ani de acolo și, între timp, se schimbaseră multe lucruri. Îl văzu și pe director, mergea cu pași din clădirea școlii către casa lui și vorbea cu un băiat mai mărișor despre care Filip bănui că e în clasa a șasea. Directorul nu se schimbase prea mult, avea aceeași înfățișare cadaverică și romantică pe care nu o uitase. Era tot atât de înalt și ochii lui aveau aceeași sclipire sălbatică. Numai barba lui neagră începuse să se îmbine cu dungi cărunte, iar fața pe pământie părea mai zbârcită. Filip simți un imbold să se apropie de el și să-i vorbească, dar se temu că directorul l-a uitat și nu putea suporta gândul că ar trebui să-i explice cine e. Băieții zăboveau pe acolo vorbind între ei și, curând, unii care se grăbiseră să se schimbe, Ieșirea să joace mingea. Alții porneau în grupuri mici către poartă, și Filip își dădu seama că se duc pe terenul de cricket. Alții se duceau pe un teren amenajat cu place pentru jocuri. Filip rămase printre ei, ca un străin. Vreo doi îi aruncau priviri indiferente. Vizitatorii, atrași de scara a clădirii, rămase de pe vremea normanzilor, nu erau deloc rari și încetaseră să mai stârnească atenția cuiva. Filip îi privi plin de curiozitate pe elevi. Medită melancolic la distanța care îl separa de ei și se gândi cu amărăciune cât de multe dorise să facă și ce puțin realizase. I se paru că toți anii aceștia, dispăruți undeva de unde nu-i mai putea întoarce, fuseseră complet irosiți. Elevii proaspeți și entuziaști făceau aceleași lucruri pe care le făcuse și el și i se paru că n-a trecut nicio zi de când a părăsit școala, și totuși, în locul acela în care cunoscuse pe toată lumea, măcar după nume, acum nu mai cunoștea pe nimeni. Peste câțiva ani și băieților ale vor lua alții locul și ei vor veni aici la fel de înstrăinați ca și el. Dar reflecțiile acestea nu i-a nicio consolare. Îl convingeau pur și simplu de nimicnicia existenței umane. Fiecare generație repeta același ciclu meschin. Se întrebă ce-or fi devenit băieții cu care fusese coleg. Avea acum aproape treizeci de ani. Unii vor fi murit, iar alții erau desigur căsătoriți și aveau copii. Erau militari sau preoți, medici sau avocați. Erau oameni așezați care începeau să-și lase în urmă tinerețea. Oare se întâmplase vreunuia din ei să-și farfece existența așa cum făcuse el? Se gândi la băiatul de care se atașase el atât de mult. Ciudat, dar nu-și putea aminti nici măcar cum îl chema. Ținea minte foarte bine cum arăta, fusese cel mai bun prieten al lui, dar numele nu-i venea cu niciun preț în minte. Retrospectiv, privi amuzat la emoțiile și gelozia de care suferise din pricina acestuia. Era enervat că nu-și putea aminti cum îl cheamă. Ar fi dorit să fie iarăși elev, ca elevii pe care îi vedea plimbându-se agale prin careu, pentru ca, evitându-și greșelile, să-și poate relua viața de la început și să o valorifice mult mai bine. Îl copleșea o singurătate insuportabilă. Aproape că regreta dispariția sărăciei și mizeriei de care își suferise în ultimii doi ani, întrucât lupta disperată pur și simplu pentru a-și duce zilele de azi pe mâine atenuase durerea trăirii. Într-o sudoare să mănânci pâine. Asta nu era o sândă a omenirii, ci balsamul care o făcea să se împace cu existența. Dar Filip se enervă pe el însuși, își aminti de ideile lui privitoare la tiparele vieții. Nefericirea de care suferise nu reprezenta decât o parte din podoabele complicate și frumoase. Își spuse în mod insistent, cu un efort, că trebuie să accepte vesel totul, tristețea și emoțiile, bucuriile și durerile, pentru că ele îmbogățeau și ornamentau desenul. Căuta în mod conștient frumusețea și își aminti cum copil fiind, îi făcea plăcere catedrala gotică văzută din localul școlii. Se apropie și se uită la clădirea aceea masivă cenușie sub cerul înnorat, cu turnul central care se ridica în chip de lauda adusă de oameni Dumnezeului lor. Dar băieții jucau pe terenurile cu place și erau supli, voinici și energici. Nu putea să nu audă strigătele și râsetele lor. Țipătul tinereții era insistent și el vedea frumusețea din fața lui, numai cu ochii.